Capitolul 6. De aceea sunt cuvântul de început despre Hristos, să ne ridicăm spre ceea ce este desăvârșit, fără să mai punem din nou temelia învățăturii, despre pocăința de faptele moarte și despre credința în Dumnezeu, a învățăturii despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și aceasta vom face cu voia lui Dumnezeu, că ce este cu neputință pentru cei ce s-au luminat odată și au gustat darul cel ceresc, și Părtași s-au făcut Dupului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor. Uneputința putință este pentru ei, dacă au căzut, să se înnoiască iarăși spre pocăință, fiindcă ei răstignesc lorul și a doua oară pe Fiul lui Dumnezeu și îl fac de pe 4. Țarina, când absoarbe ploaia ce se coboară deseurea asupra ei și rodește iarba folositoare, Celor pentru care a fost muncită primește binecuvântarea de la Dumnezeu, dar dacă aduce spin și ciulini se face netrebnică și blestemul o stă aproape, iar la urmă focul o așteaptă. Despre voi, iubiților, deși vorbim astfel, suntem încredințați de lucruri mai bune și aducătoare de mântuire. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite lucrul vostru și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați slujit și slujit Sfinților. Dorim, dar, ca fiecare dintre voi să arate aceeași râvnă spre adeverirea nădejdii până la sfârșit, ca să nu fiți greoi, ci următoarei celor ce prin credință și în îndelungă răbdare moștenesc făgăduințele. Căci Dumnezeu, când a dat făgăduință lui Avram, de vreme ce n-avea pe nimeni mai mare pe care să se jure, s-a jurat pe sine însuși zicând, cu adevărat binecuvântând te voi binecuvânta și înmulțind te voi înmulți. Și așa vând avram de lungă răbdare a dobândit făgăduința, pentru că oamenii se jură pe Cel ce e mai mare și jurământul e la ei voi șie și sfârșitul oricărei neînțelegeri. În aceasta Dumnezeu vă însarate și mai mult moștenitorilor făgăduinței, nestrămutarea hotărârii sale a pus la mijloc jurământul, ca prin două fapte nestrămutate, făgăduința și jurământul, în care e cu neputință ca Dumnezeu să fi mințit, noi, cei ce căutăm scăpare, să avem îndemn puternic ca să ținem nădejdea pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, neclintită și tare, intrând dincolo de catapeteazmă, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, fiind făcut arhiereu un veac după rânduiala lui Melchisedec.